Kuglóf Szerdán. Már belerakta a diót, úgy, ahogy szokta. Gyorsan szétválogatta, zacskóba rakta, a klóffulóval összetörte és belekavarta a láttésztaba. Mazsolát nem talált, de volt egy zacskó asszal sárga barac, gondolt egyet, egy kis maroknét apróra vágott belőle. Belekeverte a kuglóf azt is.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 de váll a nyaka fáj ellenáll, nem engedi kész várakozó izmait elernyedni. Ilyenkor nem ért semmit. Nem vette észre azt sem, mikor felejtette el ellenőrizni magát, mikor süllyedt öntudata mélyére minden kérdés és kételj, ellentét és összefonódás. Odalent lágy meleg volt, puha biztonság,